Sوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون Inna alhamdulillah Nahmedhuh wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi inshuluri Yafusina wa min seyyati amalina Min yehdi illahu falamud illa lah Wa min yullid falamud illa lah Wa ashkado an la ilaha inla Allah Wahdahu la sharika lah Wa ashkado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 da su muslimani u početku islama pri klanjana namaza okretali se prema Bejtul Makdisu odnosno Mešidu Aksan pa je onda došlo došao propis Nesha odnosno derogacije tog propisa u koranskom ajetu a to u u nekoliko ajeta, od, prvenstveno se misli na riječi feveli uvađaj kašatvaran meseđedil haram i okreni svoje lice u pravcu meseđedil harama, odnosno time je naređeno da se muslimani tim kuranskim ajetom i onima prije njih i posljednjih, da se muslimani okriću u svojim namazima prema, prema kabi. I taj događaj je opisano da je jedan od Ashaaba prolazio o takozvano mešči do dan dan spositita mešči do kiblatein mešed koji ima dvije kible u Medini tako nazovu kad su taj mešči za bijedžen zapančen potom da su muslimani uh, klanjali namaz farz namaz i bili sokreti prema beitu nakdisu znači prema Palestini uh, pa je našao taj od, uh, jedan od ashaba koji je bio svijedok toga da je poslalnik sallallahu Alim sallalama da je klanjao namaz u pravcu, u pravcu Ka'abi. Pa, a, a oni su klanjali namaz. Kada on porazio pred njih, rekao ime je, kaže, Allahom poslalniku sallallahu Alim sallalama je objavljeno da se okrine prema, prema kabi, naređeno i objavljeno da se okrijeće prema namazu prema kabi. Ka'abi. Za spominjem, ovaj događaj ide zanimljivo. Znači, pa onda oni klanjači koji su klanjali U toku namaza, kada su čuli tu vijest, a oni ih obavijestio, okrenuli su se u, u, u, znači, u, u tom istom namazu, okrenuli su u pravcu Meke prema Kabi. Naravno to govori jel, koliko su ashabi, koliko su bili pokorni, poslužni i slijedili propise a druga stvar i da su poslušali bijest jedne osobe koja je to njima prenijela i odmah spravila u praksu i tako dalje, iz ovog se izgledaće mnogi zaključici. Pojenta je ovdje, znači da je ovo jedan od klasičnih primjera takozvane derogacije propisa, gdje je kuranski ajet derogirao ono što je došlo što je došlo u, u vjerodosvenu sunetu, jer je naredba okretanja prema prema mešćidu Aksa je bila, prema znači, mešćidu kucu je bila potvrđena, znači ona je potvrđena o sunetu, nije došlo u kuranskom majetu. A derogacija tog propisa je došla u kuranskom majetu, što govori jednoj vrsti derogacije i promjene propisa. Kao što smo nagovijesili na, na, na večer ćemo govoriti, o toj temi, tako zvano u aratskom jeziku Nesk ili Nasih, Humen Suh, derogirani, derogirajući ajeti. Ta tema poznavanja ajeta koji su derogirani je jako bitna, ono još su učenjaci, mnogi govorili, odnosno brajaju jednu osnovnu stvar koji treba da poznaje svaki učen čovjek koji govori o propisima islama. Ne zamislimo da neko govori o nekom propisu šarijatskom i da se vraća na kuranske ajete, a da ne zna, da ne zna uh, ajete koji su derogirani. Uh, to se ubraja u džehlu. I onaj koji ne poznaje derogirane ajete i onaj oko koji su učenjaci razilazi, ima veliko razilaženje oko određenje ajete, su derogirani nisu derogirani. Uh, ko to ne zna, a priča o vjeri, iznosi i propse, ubraja se u, u džehlu. Tako osobi nije dozvom da priča i da tumači Kur'an i govori o Odnosno, to bi značilo da osoba se vrata na kur'anski ajit i e, razumije iz njega određeni propis, a ne zna je drogiran. E, to se ubraja u, znači, u vidi džehla i nepoznavanja osobnih širijanskih propisa i nepoznavanje ove oblasti. I zato govorimo o njoj. Inače, nas se izučava, jel, ovaj oblast e, derogirani i derogirajućih ajita. Ona se izučava u, o, u dvije dvije islamske oblasti, a to je uh, uh, iz oblasti uh, koranskih znanosti, to je ona koja se inače bavi, uh, studira tefsirskih znanosti, a sa druge strane iz usul fiqa, uh, znači metodologije islamskog prava, uh, je jako bitna oblast ra razumijevanja derogiranih hajeta. Uh, znači, nezamislivo je da neko se bavi od strane Falkiha, učenih ljudi mu fesira tumačenjem Kur'ana ili određenim propisa. Znači, ne, nema samo, pazite, ovdje ovaj, mi smo, mi govorimo da de je derogirani o hajtima, međutim, imamo i derogirani sunet, imam derogirani hadise. I to je posebna obdelost. I zbog derogiranih hadisa, odnosno da li su deki derogirani ili nisi, derogirani imam veliko razilaženje određenim uh, fiskim pitanjima, zbog toga, zbog toga poimanja je li nešto derogiran, nije derogiran i tako dalje. A mi već raz imamo namjer o derogiranim ajetima za Allahov pomoć. <tose> U tom konteksu prenosi se i predaje od Alijera radi da Anhu, da je prošao pored Kadije, nekog Kadije, pa mu je rekao A e tariful nasihev mensuh, ker i poznaješ ti nasih, on je derogiraniče ajte i derogirani ajte, pa on je mu rekao, la, ne znam. Fa kale helekte, wa ehlekte. Propao si i ti i propašeš onih kojima ti tumačeš i pričaš o vjeri. Također Udolaj ibn Abbas radi allahu Anuhumav se prenosi da je utisiru, a Kur'an skuhajta suri Bekar, uomej utele hikmete, fa kad utije kajren kathira, kome je data, mudrost, datum je veliki hajr, mudrost, mislite ovdje znanje, uh, kaže Abdullah ibn Abbas radi Allahom, to se misli, kaže, na nasjeh, pa mesohovo, mohkem, u tešabehovo, muqaddimu, u aheru, kaže, to se misli na ajta, kaže, uh, oni uh, derogirani, derogirajući, uh, mohkem, oni koji su jasni, mutešabe, oni koji su nejasni i tako dalje, navaju, znači, uh, poznavanje uh, tih vrsta ajeta u Koranu. <coughs> Na rođice posla da nam pita, pa dobro kako ćemo znati? Prvo pitam, smjese kako ćemo znati derogiranja? Ajde, od koji nisu derogirani. Prije svega to se zna znači, po po jasnom šerijaskom tekstu kojoj, koji znači predsjedmo prenesao, ako je prenesao poslanika sallallahu alajhi ve sellem, kao što je došlo vezano u, u derogiranosti propisa ziyareta Kaburova. Pa kaže poslanik s.a.v. 7.8. hadisu Kuntu ne hejte kuman zijareti, u kuburi bio sam zabranio posjećivanje kaburova. Ela fe zu ruha. E kaže sad ih posjećujte zijareti te kaburove. Uh, znači iz ovog hadisa povijem da ovdje sad navodim primjer. Znači iz hadisa se jasno uh, naglašava da je bio prije toga jedan propis pa je došao drugi propis derogirao ovaj prethodni. To je jedan klasičan primjer koji učenjaci navode po pitanju e, derogiranih propisa. Naći prva stvar dođe jasan šerijski tekst da je nešto derogirano. E, a onda dođe nam da znači, će da dođe icma učenjaka umeta na e, da je neki ajet ili neki hadis derogiran i da se zna koji je derogina ga derogirao. A onda treća stvar Treći način znanja, kako, da li, kada znamo da je nešto derogirano, nešto nije derogirano od šarijanskih tekstova, je to da znamo kada je određen šarijanski tekst objavljen. Kada je određen kuranski ajed objavljen ili hadis kada je izrečen, pa dođe, i, ima jedno razumijevanje, jedan propis, i dođe drugi šarijanski tekst, Ajet ili hadis, i ono što došlo njemu oprično onom pritodnom, suprotno njemu. I kad se zna isto znači istorijal istorija tog ajeta ili hadisa i ovo koji posle došao posle njega oprečani njemu onda se na osnovu toga zaključuje da je, da je ovaj derogirao ovaj. I naravno zbog, zbog ovih detalja i imamo razilaženje među onjacima koji su ajeti derogiran, koji nisu i tako dalje prije toga naroda da, da, da, kada već govorimo o derogiranim ajetima bitna u te stvari spominemo osnovnu stvar a to je definicija šta to znači derogirane ajeti pa, tako učenjaci da, znači, uglavnom u ovim uh, knjigama Sulu Fika spominju poznatu definiciju a to je, -a -muta -muta -ra je podizanje ili promjena šerijatskog propisa uh, sa drugim šerijatskim tekstom koje je došlo poslije njega a znači, što je to jedna od definicija ima i drugi definicija da ne navodimo ni e, cijen da razumijemo znači šta to znači znači poenta iz ove definicije razumije da mora postati podređeno pitanje određeni propis koji se e, razumije koji je pojašnjen u određenom šejsku tekstu e, Kur'anu ili Sunetu. a onda posle njega dođe e, drugi šerijanski tekst znači iz kojeg se razumije da je da je promijenio propis ovaj prethodni da ga poništio, promijenio, vidiš ona neke koji vrste posti potom pita. Значи znači, to otprilike definicija uh, derogacije, definicija derogacije. Šta znači derogacija? Znači da se uh, promijeni, promijeni šerijatski propis sa uh, šerijatski uh, tekstom koji je došao posle njega. Među tim ovde po ovom pitanju uh, definisanja uh, znači ima uh, u knjigama, islamski knjigama kod učenjaka Selefa je često korišten izraz derogacije u kontekstu nekog drugog značenja ili, ili, samir, ili su nazivali derogaciju sa drugim imenima. Narodskom jezišto kako ste spominjali, ovde niče puno do pointa, znači to o tome govorim noqaim, što je poznato u teoriji knizih alamu ja, waqin ja, da će učenjaci Selefa su znači označavali ovom terminologijom i onda je drugi vidove poimanja šerijskih tekstova. Nimci da ulazi u ulazimo u detalje ovoga poenta, znači utamem da da, da da često sam termin, termin znači zna bit koristi na nekom drugom kontekstu, a ima, jedno, a ima značenje kod onih koji su govorili sasvim drugo koji mi danas razumiju, koje se sleglo u šerijskoj znanosti. Naravno, kad neko rekao, jel ba dobro, ovaj, šta su osnovni šerijatski argumenti koji ukazuju na propisane derogacije, a, a, naravno, a, ispravan stav ono na čemu je, neki učenjaci spominu, mnogi učenjaci spomin, da je iđma učenjaka ovog umeta, da je dozvoljena derogacija i da se ona desila u šerijatu. Znači, i je dozvoljena i da se desila to dokazuju uglavnom sa dva, tri, četiri kuranska ajeta koji u kojima se spominje baš ta derogacija, kao derogacija, kao u suri Bekar, su 60. ajet, ma nansah min ayatin aw nusihha na'ti bi minha aw misliha. Kaže mi ne promijenimo, ma nansah min ayatin, baš baš baš baš baš baš baš baš baš baš baš baš baš baš baš baš baš baš baš baš baš baš ili je uh, uh, potisnjeg moga u zabora uh, kaže ne ti bi khairi minha adana dožemo sa boljim od njega sa boljim uh, sa boljim ajeto mislim sa boljim propisom boljim propisom za one na koji se odnosi na nas kaže a o ili slični adam tarda minallahi laqadishin qadil znači ovaj kuranski ajet je osnovni šerijanski tekst koji potvrđuje derogaciju derogaciju propisa ili kuranski ajet yamhulahu Ma ješa u ojusbit, kaže alašanu da šta hoće i ostavlja šta hoće. Pa jedno od u koranskog ajta doki dokida alašanu šta hoće i ostavlja šta hoće, doki da misli se o širijaskih propisa koji se došli u koranu, sunetu, a ostavlja šta hoće da se misli na ovu derogaciju. Drugo od da se ne misli na derogaciju, nego da misli se na kader, promjenu kadera. Svojima ajta dokazuju i da se kader mijenja u određenju situacijama kao što je došlo pojačeno, vezano za za onaj ko država rodbinske veze pa mu se oduži život i tako dalje, povećana fakaj ili onaj koji je sa dovoljom da se mijenja kadri tako dalje, duga tema i tumačenje tog, tog propisa. Uglavnom, znači, dovoljno je, dovoljno je ovaj Kur'anski ajko je potvrđujo i ono što navodi mnogi učenjaci da je i džma učenjaka u umeta, mislili da je u džma ehle suneta, jer unutar, unutar ovog umeta imamo, imamo sekti, koji drugačije pristupaju ovom pitanju i ili određeni dijelovi ne prihvataju od, ili, po, ili na drugačiji način tumače po pitanju derogacije. Naravno dovo, ovo što smo rekli da je znači rijski derogacija u na tokazuje šerijski teksta Kur'ana i Suneta, a i u praksi se to desilo. Nač vidite ćemo mi nabrojati preko 10 primjera derogiranih ajeta poput je, derogacije promjeni pravca Kibli, poput derogacije koliko žena koji muž preseli, koliko je njen idet, derogirano je sa godine dana, na četiri mjeseca i deset dana, pa derogirano je ajeti o, o prilikom borbe muslimana sa nemuslimanima u ratu. Naredba je bila da da, da, znači da se mora saburati ako je Uh, jedan na prema 10 poslimano početku islama znači jedan muslimanstra pa 10a mora se borat nesmi apsolutno polje pa došla derogacija sa 1 na prema 2 u suri el anfal pa onda derogacija nasljedstva odnosno davanje sjeta do što kuranske ajete ono došlo da se davi, da se uh, napravi sjet uh, oni uh, rodbini, pa je poslije derogiran taj propis da se sedi ne pravi rodbine onikoj koji sva, koji nasljeđuju po kuranskim ajtima nego nego se sedaje onikoj koji ne nasljeđuju. Takođe ovaj promjena a, a, posta, kao početku bila pa prošla derogacija drugog propisa posta i tako da se mjesec Ramazana. Načemu što ti primili što spomenuti te ajete namjeru u smislu ovog večernjeg predavanja da baš navedemo te ajete u kojima je potvrđena a, derogacija tih ajeta je to ono što je, što je najbitnije da da zapamtimo, ali da bi to razumijeli o čemu se radi, znači moramo spomenuti ove neke detalje, detalje vezane vezane za derogaciju. I o tih stvari, znači, postoji neki učenjaci govorili neki šartovi da bi se, se izvršili, da bi nešto smatrali da je derogirano, o širijeskim tekstova postoji šartovi koji treba ispuniti. Recimo, ti šartovi je to da derogacija se dešava samo u širijeskim tekstoma Korana i Suneta da nema derogacije u iđma'u, da nema derogacije u kijasu. Kako ne može biti derogacija u iđma'u? Pa zato što iđma'u učenjaka se desi unako smrti poslanika sa dolazima. I taj je prekinuta objava i ne može biti tu derogacije. Znači. Takođe ovo kijas. Kijas dolazi na širijatske tekstove. Osnovno, kijas dolazi da, da kada dođe neko pitanje za koje ne postoji širijatski cest Kru'ana i Sunneta, pa se pravi analogija na njih za neki drugi propis koji je sličan njemu u širijeskim tekstojima. Znači, znači, Kijas dolazi tek nakon, nakon što su objavljeni širijeski tekstovi i završena objava, sila za objavi. Tako da, znači, šerijski tekstovi, pardon, Iđma i Kijas ne ulazi u derogaciju, oni ne mogu biti derogirani. Uh, onda malo prije smo na, na koji način, znači o što ovaj je to da se, da, se, uh, da se precizno zna na koji način, kako se potvrđuje da je, da je, da je, da je posti derogacija nekog šarijaskog teksta. Pa smo spomenuli, znači, e, e, e, da smo prvo stvar treba porediti, smo spomenuli da to je iđma učenjaka, ne nečemu, iđma učenjaka, to vam u jednom spomenu, znači, najjačiji šarijask argument u šarijatu je iđma učenjaka. Da jači od kuranskog ajeta i sunata. To vrlo bitna stvar. Zašto? Zato što kuranski ajeti, ako nije džma učenjaka na njegovom razumijevanju, onda se može različno tumačiti. takođe i hadis. Međutim, kad se učenjaci slože da je poimanje određenog ajeta i određenog hadisa u tom, to, u tom tom značenju i nema razljedom što neka, to to je nešto najjači što postoji, najjači argument u šarijatu. Uh, naravno, uh, malo je, nije mnogo mesela na kojima je i učenjaka, pa je tu problem. Jel? Uglavnom, uh, većina, većina mesela, neki učenjaci to navodi, 70-80% mesela u šarijatu, uh, su one kok su učenjaci razredili. Mi smo u, u fikskim pravostima, ne o kje gdje. Također, spomenuli smo znači, da mora doći u jasnom šarijaskom uh, tekstu, uh, vjerodostojnom, znači ili u, u koranskom ajitiju ili u hadisu, da je potvrđeno da je neki ajit ili hadis derogiran. Pa tu dođe, znači, jasno u hadisu nadalje, Nusiha, znači derogirano je to i to. Ili dođe Ruhisa ili Data je Olašica, što znači prije toga je bio drugi propis, pa Data je Olašica. Ili, kaže, uh, bilo je dozvoljno, kaže, Thume Nohije, bilo je dozvoljno pa onda zabranjeno, što znači promjenjen je i iz čega se razumije, znači, da je se desila derogacija. Naravno primje što skrinemo u detalje toga da spomenu znači, derogacija u kojim stvarima ne ide derogacija. Derogacija znači ide u šerijaskim... U, u čemu se dešava derogacija? Derogacija se dešava u naredbama i zabranama, znači, fikskim propisima. Tu dolazi derogacija. Ili vidjet neke primjere nešto slično tome, ali ono u čemu ne ide derogacija, a to je, kaže, u haberima, u vijestima. Što je bilo i što će biti. Tu ne može biti derogacija. se da dođe da uh, ajat ili hadis, kaže deš će se pred, pred sudnji dan to i to i to, pa nakon dođe dođe, neće se desiti to, neće se desiti ovo. Znači, to ne ide. Znači, tak, tako ne, takvi šarijanski teksti ne postoji. Znači u, uh, znači, u vijestima, oba vijestima, Šta će biti i šta je bilo? Ili da dođe jednom ajetu, desilo se u, u, kod tog, tog poslanika, desilo se to, pa dođe drugi ajetu, niste desilo tu, nek se ovo desilo. Znači, takva derogacije ne postoji. Znači, onom što je bilo i što će biti, tu nema derogacije. Također, onom što će biti na sudnji dan u, u džennetu, džehennemu, svim onistanjima, kad nastupi sudnji dan, to samo molbaska od žene tako dalje znači, tu nema da ne može biti derogacija u tim stvarima zašto ne vidiš derogacija znači ne može doći da da Allah je šano stil poslanici da da će se desiti da će nasirati šupri biti ovako ovako desiće se delati, pa onda nakon toga dođe kad ništa mi tako biće malo drugačije tako znači to je smiješ to ne tako da budi, znači tako ne dešne pošto e, takođe o, o, o opisu Allaha bića asma e, e, ul njegova imena i njegova svojstva. I tu ne ima derogacija, znači ne može doći tu derogacija. Nezamislivo ni i niti ima šrijijskih tekstova da dolazi uh, u tim oblastima derogacije. Znači, derogacija dolazi u naredbama i zabranama vezane, znači, za ono štime nas, Allah Žešanu, obavezuje. <clears throat> uh, Učinjajci na ovaj govorili o tome i uh, da je derogacija, da je, recimo, uh, jedna osnovna vrsta uh, derogacija, to je da je islam da islam derogirao sve vjere koje su bile prije islama. I to je uopšte poznata stvar, mi to učimo, Ibn Kathir to navodi oh, prilikom tefsira u jednom kur'anskom majetu, pa govori o toj temi, da je kaže vlakin ta'ala šara uh, li kulli rasulni šariate nad ahidde, thume nese ha ha, e'u ba'da ha biris aletin ahar Allah džele kaže Allah džele šanu kaže, želšanum, kaže je propisao svakom poslaniku šerijat znači propise vjeri po koji će se držati Allah hidde posebno svakom kaže uh, summa nesaha zatim je derogirao uh, kompletan taj šerijat ili dio tog šerijata sa uh, uh, vjerovjesom poslanikom sa poslanikom koji je došao poslije njega uh, Hata hatta uh, nesaha jami' Bima ba'te bihi abdahu wa rasulahu Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, zatim je sve, kaže, sve, uh, sva klo sanstva prije Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam derogirao sa poslanstvom Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jer ga je, kaže, posla i pita'fehu ila, ila ahlil ardi pativeten, jer je poslad svim ljudima na zemajskoj kuru. Uađalehu hatamel enbijaj, činio ga pečatom vjerovjesnika svih vjerovjesnika, svih poslanika, i to je poznata stvar i mi to dobro znamo i da su u tome razgojuje znači, od prethodnih poslanika i vjerovjesnika, ali poslan svim ljudima. A, znači, mi ne govorimo o toj vrsti ovaj, derogacije, mi govorimo o derogaciji koja se desila uh, znači, unu, uh, unutar islama, unutar šerijata, unutar šerijatskih propisa. Naravno, ovdje se odmah postavlja pitanja u vezi ove derogacije, mi ćemo navjeti primjere koja je mudrost u tome, šta je smisao, kakva je bila potreba, kakva je bila potreba da se dešava ta derogacija. Čeljacici o tome govorili, navodili su razne primjere, smo jedna od osnovne stvari, nije nam cilj ovaj, da, da odogolačimo puno u to o, o, o tom pitanju, ali može nekom da šuba da kaže, Ova, što, što je to treba za nijedan put moglo sve bi zapisano i, i sela ali šta ima tu, ja, sad, sad vako, sad onako ja. e, naravno je, vi znate da je osnova kod Ehl Sunud al-Džema da ono šalašanu nas obavezi što je prepisao sa čim je došao e, kako kaže čnjaci islamski propisi e, su ciljani objavljeni su sa mudrošću i sa, e, sa određen znači nisu e, objavljeni tek tako onako bez veze, kao što imamo određene uh, sekte koje, tu, koje kažu da se cilj i mudrost u šarijaskim propstima ne veže za lađe Al-šanu. Da ono što Al-šan nama naredi, što traži od nas, u tome ima mudrosti ni smisla. I jednostavno učit tako i gotovo. A ispravno ono na čemu eno sunoval džama i kažu Da, da sve što je Allah Šanu propisao, što je obavezao svoje role, sve što radi, što čini u svojim poslucima da one imaju svoj cilj, imaju svoj smisao. Za neke stvari mi znamo smisao, a za neke ne znamo. Za neki smo obaviješeni o nekim mudrostima, određeni propisaj postupaka Allah Šanu prema nama i obaveza naši prema Allah Šanu. Mi obaviješeni smo o smislu i mudrosti toga, a za neke stvari nismo. Pa tako vezano za, za derogaciju ajeta ili hadisa, recimo jedna od osnovnih stvari koje je navodio od mudrosti ovog propisa je to da je ova derogacija tekla zbog toga, zbog određenog, kako kaže Čenjacijal, Allah Žešanu htio da olakša radi milosti i samilosti prema, prema svojim stvorenjima, je na ovakav način objevljivao određen širijaske propise. A to se opično dešava kod propisa uh, kada, je, uh, kada je došao neki uh, težak propis, pa je derogiran sa lakšim propisom, lakšim za izvršenje. Poput onog što smo navadi. I mninko miša rune, sa abi rune, japli bom je te. Kaže, ako vas bude 20 koji saburaju, ne smući napisati buvo na polje, u borbi, kaže, pobjedit će 200 protiv njih. A onda je došla posle uh, nes olakšica, kaže Elana khafafa fe Allah ankum sada wa mallah jashanu olakshaw wa alima anna da'fa izna da kod vas ima slabosti, malaksalosti. Fa iyakum minkum 100, uh, ako kaže kod vas bude stotinu, vas bude stotinu, sabr oni oni koji uh, ne odstupaju, ne odstupaju, ka riyadbu miati a je pobijedice 200. znači sad 1 na 2, a prije bio 1 na 10. I taj propis došlo naš kao je propis došao na skallašice. Nema sumnje da ovo olakšice. Euh znači to je primjer te neke mudrosti o o oko propisivanja. A imamo pa po pitanju mudrost propisivanja, ovaj imamo ono osnovno mudrost, a to je tadruć fi tashri, postepeno propisivanje propisa. Da su određeni propisi po početku bili da smo je je hade prošao kroz, kroz tri ili četiri faze propisivanja. Prvo početko bio zabranjen, pa onda posle toga bio dozvoljen, pa onda posle toga na proti protiv oni samo koji napadaju sudmane, a onda posle bio naređen uopšteno. Kroz četiri faze prošao. Pa post u početku nije znači, ovaj, u je bio naređen samo dan Ashurija da se posti, pa onda je onaj bio naređen onda da se, a, da se posti, ovaj Ramazan, ali ko Ko, ko, eh, ko je u mogućnosti, ko može kao ko nije htio, kome bilo teško, mogao je da dadne fidy za svaki dan. Pa onda posle toga došla naredbe i tako dalje, kroz faze određene. Naći eh, mnoge šerijske prop, pa zabrana alkohola došla kroz faze. Možda znači to je takozvani je te drdjo od da se postepeno Što postepenos zato da se ljudi polako naviknu. Naći eh, kao što kaže Aisha radijallahu anha u hadisu bi je bio zaju, kaže da je došlo da odma objavio uh, nemojte činiti zina uluk i zabranjuje se da da, da danjujete da pijete alkohol rekli bi ljudi nećemo nikad prestati da činimo zinalog uluk i stalno ćemo piti alkohol što kaže zato što nisi imali mana prvo su dobili ene ajeti i da se iman učvrsti akida la ila hilala pa kad se učvrstio iman onda su poč, došli dolazni propisi a to se znači dešavalo u Mekanskom periodu 13 godina A onda u medijinskom periodu onda su izlazili propisi znači ovaj konstantno jedan za drugim kao su već učvrstio iman odnosno imana kao su već postali jaki u akidi. I ta postepenost znači s te strane imate kako smisla. I mi to danas znamo jel ta postepenost. Mi danas znamo čovjeka počinje se drži vjeri znači ko ona hoće da nam bude da se počne primjenje to je, to, su, to su rijetki to je jako, to je praktično nemoguće. I ko to uradi što mi kažemo ko, ko naglo uđe u vjeru Nago iza, ušu, tako kako ušao, tako izašlo, ne može izdržati, sam sebe obterati. A onaj ko ide postepeno i počinje od bažniji, bitniji stvari, malo pomalo, pa se navihte na ovo, pa na ovo, pa na ovo, ne da kaže da mi njemo ohalaljujemo. Ovo, ejti, klanja pojedana moz, pa ne ohalaljuju ništa, znaju se propisi. Ali, govorimo, čovjek, znači sam čovjek po svojoj prirodi mora polahko, postepeno da ide. I najjačiji su oni koji idu, postep, koji postepeno idu i privataju sa uvjerenjem, sa imanom, polako, ne polako smisli da kaže ja, ja sad radim haram dok se malo noći. Ne misli se to, nego kako saznaje koju stvar, kako kakom iman jača, on počini da se jači e, i više predržava vjeri. A onaj kod jedan put oče preko noći da postane jak i najveći e, musliman, e, obično znači, to traje kod nje e, slabo, znači, ne, ne bude i nemogne izgledati, izdržati takav tempo i obično znači vrati se ponovo odakle došao jer ne može da podnese takav uh, takav, uh, takav, naglu promjenu ne može da podnese, u tome pojegite znači i zato ova, ova postepenost jako bitna a ima veze i s ovim propisom znači uh, drugi primjer je, recimo uh, drugi primjer mudrosti ovog propisa je to da Allah članu hoće sa promjenom propisa, sa derogacijom da poveća nagradu uh, muhminima time uziže mumine, Kao što je došlo jel a to obično se dešava sa sa derogacijom onog lakšeg propisa da derogira na teži propis. Kao što došlo post, je došlo za paus jel. znači u početku bio post nije bio obavezan posle Ramazana. Wa alayna yu ti kunu fidatu ta'am miskin. A oni koji teško podnose post, kaže neka datu fidiju, odkup da nahrane miskin za svaki dan. A onda je došlo poslije toga, a sljedeći, kada je prošlo određeno vrijeme, kaže Femen, šihide, fe, femen šeide vinkomu sum. onaj kod vas, ne bude na putovanju, budimo uh, kim moraju u svojem mjestu, neka posti i mjesto iz Ramazana. I deroginan je ovaj propis, naravno time povećana veća nagrada na mu minima bila, dignut je na propis, na stepen, ono na čemu su bili jeli, i, uh, i ljudi u prijašnjim, ovaj vam prije Muhammede s.a.l.a. u uh, popitanju posta. A onda resmo od mudrosti je takođe ovaj neka sva koja ne, ne mora biti direktno vezano za propis. Može biti vezano za ono što se dešavalo to vrijeme kao što je promjena kible, odnosno pravca kible. Od tog početka ide znači muslimanci su okretali priliko namaza prema uh, do Latsa, da prema do delac, a posle je na uh, da se okreće prema bejtu lahi haramu, odnosno prema Meke. Uh, smisao tog propisa je u stvari odgovor na na, na, na argumente po naodicima židova i mušnika koji su se raspravili sa poslanikom jer su židovi govorili poslanik sam ti kaže ti ovaj pričaš protiv naše vjere, naše akide i tako dalje kaže smo mi skrenuli a kaže otrži prema našoj kibli a mušnici su govorili jel tvrd došao Muhammed došao sa vjerom i tvrdi da je slijedi Millet Ibrahima da je na vjeri Ibrahima na Tevhidu. A kaže ne okriče se prema njegove kibl. A To je došlo u koranskom ajetu. Upažnjenje da je smisao promjene kibli bio u tome da odgovori onima koji su misli da imaju, da imaju dokaz proti poslanika. Sal li ella jekune li nasi aleikum huđe. Da ne bi ljudi imali proti vas huđe dokaz. Znači ovo je došlo u kontekstu ajeta, u pojima je došlo promjena pravca kibli ili došlo je također u umal uh, džalna kiblatati lati kunte aleha illa li na'lama yatebi ar rasul min men qalba ala kibri kariminizmo uh, kaže uh, mi nismo učinili kiblu uh, promilni znači prava kibli uh, da, da bi kaže znali ko sljedi poslanika sallallahu alejhi ve sellem bi men qalba od onog koji će se okrenuti već po sumnji znači koji su da se napravi razlika između koji su uh, jakog imana i koji su slabog imana pa su sumnjali čime došla ova promjena propisa kaže wa in kan ladakabidatan kaže to je krupna stvar bila nekima vircu gospod to je bilo teško malo proči vremena da tu, da tu, da, da tu stvar prevagno da je usmu mnogi uspreshutili to a, a znači oni koji su koji su istrosledno sa čime došao posadnik sa dana selam kaže a, i zato kaže to je bilo krupno veliko osim za oni, kaže illa aladina Illa ala le osim kala šanu dao čistu pravu uputu. Također imamo, znači, učenjaci navode ovdje razlog, promjena, neske, neska odnosno derogacije i u da se neka napravi neke, neka vrsta ispita ljudima, ispita njihvog imana. I mnogi ljudi jel, koji, nisu, koji nisu čvrsti jako, islamka, čuve za ove propise, njemu duđu određena šubha i tako dalje. Zato, pogotovo ako se vraća na izvore neke, ko što sad imamo na internetu, razne izvore, kritika od strane, ovaj ili ateista, ili kršćana, ili ovih, ili oni, e, komunista koji, e, koji napadaju, nalaze i pokšavaju pod da, e, da pronađu mahane, islamu i šarijatu i e, ono sa čime je došao Mohamed Salam Selem. Pa recimo, najiži na tu stvar da počita ovu stvar, da kaže, eto od mahana i krnja, krnjavi stvari islama je ova stvar kako smo govorili propisujemo na onto na svom načinu obični čoveka kad, kada čita te Vauri ubacinu se šuba. šubom pa onda tu šubu treba da ukloni a učenjaci ovde navodi ovaj klasičan primer ovaj ono što se deslo i Ibrahim ali islami znate znači u šerijatu pa pri Muhammed salava selam da Ibrahim ali islam bilo naređeno da zakolji svoga sina za kurban tu imamo koransko majeto pa, pa kada ga je stavio taj pa kada je stavio ta man tijo da ga zakolji ovaj došlao je ovaj, delegacija toga Aladšanu poslao znate ono što kod nas prije bilo na one bilo priredano zidovima su držali one one slike čak sliku Ibrahima on uzeo svog sina kada zakolji ovaj a onda ima slika gore kao melek Donijog i kako on kaže mesto melek kako on kaže anđeo donio Donijog ovcu i kao zamene evo sad ovca Donijel Ibrahima jel, Ovaj, a tu stvar ovaj, je on onde na nalog slikovitelja da opišu što je haram minus manto još uzeo sebi on prah držao svojim kućama. Što je zabranjeno nema sumnje staviti to na zidove kao slike, živi djeca. Uh uglavnom znači, to je opis u kuranskom ajet. Alo, şunu nazvao uh, ovaj propis što je iskušao je Ibrahim ali iselam. Da li će se odazvati? Još jednom ovejesu svu sina i sinu rek podržao ga je. Ifal maatuna. U radio ono što ti je naređeno. I kada došla šana inna ha der on mobin zaista je ovo bio jasan, jasno iskušenje za Ibrahim aleselem znači dali se iptila iskušenje da li će se dozvat narodi narada laže da šana uglavnom neđeljimo oko ovog ono što, što nas najviše interesuje vezano za, za propise derogacije je to da ne vedemo, da navedemo znači ovaj primere toga i vrste tih derogacija kakve su došle u šerijatu i tako dalje Malo prije se spomenuo, znači da učenjaci Ahle Sunneta uh, ili ovaj, neki, spominuju, Džungova učenjaka, misli se da učenjaci Ahle Sunne Ahl Sunn su na ižmao po pitanju da je derogacija se desila, da je širijaski potvrđena i da ona uh, znači, nema uh, ne ništa sporno u sebi sa širijaski strani. Dok imamo neke, jel, dok imamo, recimo, uh, od židova ono što je ostalo prenosi se da su oni gledali na derogaciju u šir, tekstovima da da ona oni su negirali totalno znači i to je danas pisao dogonije dan danas, danas pisao da oni negiraj uh, derogaciju šerijatskih tekstova uh, iz kog razloga kaže jer to kaže vodi u to kao da Allah je šano nešto nije znao znači bilo je skriveno nejasno pa prošlo malo vremena pa postalo jasno pa onda promijene propisja Na što je daleko da, od Harka Islana, ono to da, na takav način dokazuju. Imamo suprotno njima uh, ne manje više nego ove rafidije, šir rafidije. Uh, su pretjerali, pretjerali u derogaciji. Pretjerali su derogacije šarijetskih tekstova. Uh, vraćaju se na to da su pripisali Ali radi Allah Anhu mnoštvo, mnoštvo predaja u kojima naravno lažni predaja, izmišljeni lažni predaja, u kojima u stvari jel, potvrđuje se derogacija određenih propisa, naravno što ima njihovo iskrenje na dalaletu i kufru, Uh, a vraćaj se na kuranski ajem hu lahu ma yasha ve yusbit allah da šta hoće da šta hoće potvrdiš šta hoće na osamto kuranskog ajeta oni prenosu dali dali radelo mnoštvo stvari da su došle da su da erogira mnogi kuranski ajeti znači uh, naravno oni su javno slobili hadisu sa lažnim izmišljenim predajama ovaj uh, došo sa mnogim stvarima da su derogirani u islamu što nije tačno naravno i imamo od od muslimanskih od, od, muslimanski, od islamskih učenjaka koji je, koji muslima slima aspehani koji, je, koji se izdvojio po svom stavu smatraju da nije dozvoljeno niti niti razumski niti razumski niti šerijatski nije često u Koranu derogacije kuranskog kada znači što je što je batal od njegovo dokazivan dokazis dokaziva neki kuranski majš što daleko ni namci da o tome govorimo bitno je ono da znamo čemu je onaj majš potvrđen u jasnim šerijatskim tekstovima a to je el navršimo sa tih verset derogacija Derogacija desila se, znači imamo derogaciju Kur'ana, Kur'ana sa Kur'anom, znači Kur'anskog ajeta sa Kur'anskim ajetom. Imamo derogacija uh, Kur'anskog ajeta sa sunnetom, vrste, znači svojnju ovdje vrste. Onda imamo derogaciju, uh, to sa sunnetom, znači imamo dvije vrste. Imamo sunnet, znači mutevat ili sunnet ahad, govorit ćemo tešća, na većim primjere. Onda imamo treću vrstu derogacija, a to je derogacija suneta sa Kur'anom. I imamo četvrto, derogacija sunete sa sunetom. Znači to ste te četvrste derogacije o kojima učenjaci govori kad govori o derogaciji šrijijskih tekstova. Prva vrsta, derogacija Kur'ana sa Kur'anom. nači učenjaci Alicijonica složenja oko toga da, da se ona desila i da je dozvoljena. To je poput ono što smo navoli derogacije kur'anskog vajatelja u kojem je došlo da je da je idet priček ženi nakon smrti njinom muža u dašeg koranskom kuranskom ajetu da je jedna godina čitava, pa dobitan drugi koranski ajet da je četiri mjesece i deset dana. Spomeničemo te ajete, inšala. I druge, druge primjere, navršemo kurana, derogacije Kurana sa Kuranom. A primjer derogacije Kurana sa sunnetom, oko toga imamo lagano razilaženje. Znači, pošto imamo dvije vrste, imamo derogaciju koranskog ajeta sa mutevatir hadisom. Džumuhu uh, Ručenjaka je na stavu da je to dozvoljeno. Džumuhu uh, Ručenjaka na stavu da je to dozvoljeno. A onda imamo derogaciju kur'anskog ajeta sa sunnetom Ahad. Sunet Ahad misli sa onim koji nije došli u motivatir prodaj, predaj. Pa makjer bi u Buhari i muslim. Ne sad spominjamo to što znači motivatir, što znači habarvaj i tako dalje. Uglavnom, po pitanju ovog drugog, da se derogira kur'anski ajet sa hadisom koji je koji nije mutevatir a uh, potom pitanja malo malo malo jačih razilaženja uglavnom ebu, uh, ebu hanife ima malik imamahmedsu nastavu da je dozvoljena ova derogacija uh, tretirač kako na koji način tigrata ukazuje zato što je i sunnet objavljava bo mayanteponil haywa inova illa wahijuha apostol sine govori o, o od sebe po svojim strastima nego je to wahiko imu se objavljuje Vanzela je neke li tubeja li nasi maa nuzile ilihim. Kazi, mi tebi objavljujemo dhikr li tubeja li nasi maa nuzile ilihim. Znači, ovaj ajte zaista također jasan argument da je sunnet vahir, objavljujemo. Kako, kazi, vanzela ilih je dhikr. Mi tebi objavljujemo dhikr. Dhikr može znači Kur'an i sunet ovdje. Mi tebi objavljujemo zikr Kaže, da pojasniš ljudima, li to bije li nas, da pojasniš ljudima, ma uzile li im, da pojasniš ljudima šta im je Šta im je Kur'an im je objavljeno. A kaže, mi tebi objavljujemo, znači suneti objavljujemo da bi pojasnio ljudima šta im je objavljeno iz Kur'ana. Tako da ovaj kur'anski aj potvrđi, znači, da ono što je došlo u sunetu, da je to od vahjad. Naravno ima izuzetaka, održim stvari koje je bio čist čist i čtiha poslanika sa s tim da je čtiha njemu bio njegov čtiha, njegov stav, njegovo mišljenje bilo njemu propisano, dozvoljeno i da je i to bilo i to se smatra kao od vahja. A ne, a znači a mnogi hadisi, mnogi sunnet koji je došao, znači došao je obaviješen bio poslanik slušenje, od Džibrila. Džibril ga obavijestio, a mnoge stvari bio sam nadahnut u tome da izgovori, kaže da postupa, a smatra se od vahja. Uh, uglavnom, uh, znači, treća vrsta, da idemo sad ovdje, da većom primjeru poslije, uh, treća vrsta ovog derogacije, a to je se de, da se derogira sunet sa Kur'anom. Što je ovdje problem? Ovdje je problem, znači, da se nešto što je došlo, ovaj, motivatir, Kur'an je prenesen motivatir, predajen. Uh, da se derogira sunet koji nije, koji, koji nije motivatir. Znači, naravno, čenjaci opet ovdje dijeli, znači, da li se derogira sunnet motivater ili ili ili sunnet koji nije motivater. U glavnom znači imamo tu klasičan primjer te derogacije koja se desla, a to je ova derogacija, derogacija promjena kibli. Promjena kibli se desila da je kur'anski ajet objavljen, promijenio propiskuje koji, koji je bio toga pojašnjen sa sunnetom. Znači ne imamo kur'anskog ajeta i ukazuje imam lagan razgovor spominjuva znači nemamo kur'anskog ajta koji potvrđuje da je bilo naredjeno da se muslimani okreću prilikom namaza prema prema mešdolu aksa ali došao kur'anski ajt da se naređuje da se okreću prema prema Kabi prema Kibli prema Meke fa voli bašek fa voli bašek ja šatra mešdafa ramokrensvo lice prema prema strani mešdofa harama. ili ovaj propis posta U početku je bilo naređeno da se posti dan Ašure. To je potvrđeno vjerodostojnim sunetom. A onda je to derogirano kuranskim ajetom. Femen šahidem inkomu šahrafeljesom, ona ko od vas bude u svome mjestu, u mjesecu Ramazana, neka ga posti. Narada derogacija, ovo što došlo u sunetu. Znači to su ti klasični primjeri sa kojima se navodi argument da je znači, Kur'an derogirao nešto što je došlo u sunetu. A onda imamo jel, derogaciju sunneta sa sunneto i tu učenjaci pravi raziku između Mutevatre, Gagmutvatre, tako dalje. Ne je da ulazimo u detalje toga. Mnoštvo je primjera, mnoštvo je hadisov kojima je došla derogacija hadisa da je derogiran drugim hadisom. Klašćan primjer ono posjećivanje kaborova. Pošto nama nije cilj da govorimo o derogaciji sunneta ne govorimo o derogaciji Korana, prijeći oko primjera toga. Što se tiče vrsta derogacija, kakvi vrsta? znači imamo vrste po pitanju toga kada uh, bude obljan neki kuranski ajed pa bude derogiran zna uh, se desiti da ostane taj kuranski ajed u Kur'anu a da njegov propis derogira znači uh, ostane šarijatski tekst a propis mu derogiran a zna se desiti da, uh, da bude derogiran znači izbrisan i taj poništen i taj kuranski ajed koji derogiram a zna se desiti i obrnuto da bude derogiran propis a ostani znači pardon ostani propis isti ja da reginaturskog kuranskih kuranski aj kuranski izbrisani iz Kur'ana a propis ostao. Znači imamo te tri ili četiri vrste komnaze, navešću me sve tri. prva vrsta te, te derogacije. Derogacija derogacija čitanja Kur'ana i derogacija samog kuranskog teksta. Klasan primjer toga ono što je došlo Hadis je radostajan. Bilješ ga muslim svom sahihu da iše radi Allah vanha, kaže ka ne nefima unzila. Kaže, ašaru arada'atin ma'lumatin juharrinne. Kaže, onom što je bilo objavljeno od Kur'ana. Je, kaže, deset dojenja poznati. Dojenja koje su zabranjivane. <tip> Šta zabranjivala? Ono što je zabranio po mlijeku. Znači, bilo u Kur'anskom ajtu objavljeno Da bi, se, da bi se potvrdilo rodbinstvo po mlijeku mora se pod, za dojiti dijete 10 puta. Kaže: "Tumma nusikhna." Zatim e kaže to da rogirano bi 50 معلومات. Sa pet poznati dojenja. I ono što ćemo je sada jel, poznat, stave I da je poznati ta većina činjenica, jer znači kadaj stvari da, da treba biti po pet dojenja da bi se potvrdilo, da bi se, znači, da bi imalo propis rodbinstvo po mlijeku. <k friction> kaže uh, mimma Purana, A ovdje je došlo u hadisu, a kaže to ono što se čita u Koranu, pa je poslije došlo da je u stvari ovo što došlo muslimom. Da u stvari, da ona Aišar je da spominjala ovo, da u stvari uh, misli se ovdje, uh, kaže tu wuf jer je umro je, kaže Allah poslani sada, a čitali se u Koranu, da do nje nije došao haber da je to derogirano jer to nije sačuvano u Koranu, taj ajat od deset dojenja za podvrživanje rodminsa po, po, po dojenju po mlijeku a, nije, nije taj ajed sačuvan ali je derogiran, znači derogirano je znači, i taj ajed i njegov propis promjenjen taj propis a, drugi primjer a, derogacija propisa a osta, da, da ostane kur'anski ajed a, to je prikašan primjer ovaj ovog ideta, nijek spomenut će ga poslije oba ta ajeta Znači da je promijenjeno sa, sa godine dana, ide da bude godnu dana, u jednom Kur'anskom ajetu došlo, a onda promijenjeno na propis da bude četiri mjeseca i deset dana. Znači, znači ostao je ajet, oba ajeta imamo i oba ajeta se čitaju, ali znači, derogiran je propis prvog ajeta. Taj ajet dan, danas imamo u i dan danas ga čitamo. E, također imamo Kur'anski ajet o, o davanju sadake, prije nego što je na nareba u kojem je došao, da je onaj koji hoće da razgovara sa poslanicom, sada mora dati sadaku. Pa je došao poslije toga ajet objavljen da, da je derogiran tu, da ne treba dati sadaku da bi razgovarao sa njim. Ostali su, ostali su oba ta ajeta, čitaju se, derogiran ješ i propis, a ostao je tilavet tog kuranskog ajeta. <kuh> Spomeni ćemo te E, Također, na kraju, znači, kad navedemo, te kad neko rekao, pa dobro, ko, koji su, daj, može se da nabrati neki 10, 15, 20, koliko je to ajeta koji su derogirani, pa ćemo nabrojati inšala. E, sljedeća vrsta te derogacije da se ne, de, derogira se e, znači, e, tilavet, odnosno derogira se ajet, znači sam ajet se derogira, tekst njegov se podigne, nestane, izbriše, e, koristio ga još a ostane propistoga. Klašen glašen primjer toga je ono što smo jednom držali predanja, a to je uh, kamenovanje uh, oženjeni od uh, ud, ud, udate i oženjene osobe. Uh, Došao je Kur'anski ajet i ones pomenu uh, hadis u hadisu vjerodosno, e sheihu va ida zeneja ferdjumuhuma al batta nakala Kaže uh, Bukvalno, starac i stareca kada učini zinalog, misli se ovdje udata, oženjina i udata osoba kada učini zinalog, kamenujte ih albete. Znači, apsolutno, potpuno ih kamenujte. Kaže, nekala ne kao kazna od alađeš, ali Allah je moćan i muda. A onda imamo, potvrđeno u dva sahiha, od Enesa radijallahu anhu, drugi sličan, drugi primjer, a to je u dva sahija povešnja od Enesa radijallahu anhu, u priči ono što se desilo, uh, desilo se kod bunara me'une, odnosno kada su ubijeni skupina ashaba, kada su ubijeni, pa je poslanih sallam sallam činio hunult. Dobio je proti onih koji su ubili skupu, skupinu tih ashaba. Pa kaže Enes radijallahu anhu, kaže, ne zjele fihim Kur'an qara'nahu hatta rufi'a, koji je objavljenje onima Kur'an koji pa je podignut. Učitali smo ga dok nije podignut. A, a, a, i navet taj, taj kur'anski ajet koji je bio objavljen, a to je en bellegu 'anna qaumana inna laqina rabbana fardi 'anna wardna. Koji prenesite onama našim narodu da smo mi sreli svoga gospodara on je zadovoljan on je uh, zadovoljan sa nama a mi smo da da uh, zadovoljni sa njim. Kaže tome nosijatelj koji kaže paje kaže paje derogi Iran u derogi anti lavto učenje Kur'ana znači ovaj kur'an uh, si ne postoji u Koranu. To je znači primjer uh, te vrste derogacije. Našao znači, se te te, uh, te tri verseta učenja sa te derogacije. Uh, a onda znači imamo ovaj imamo uh, vers derogacija da se derogacija desi da se derogira neki propis poništi derogira a da ne dođe neka zamena za njega Evo to ova priča što smo malo prienaveli a to je uh, derogacija davanja sadake prije nego što se razgovara ne dživa na sam razgovor sa poslednikom ali se kao što dosta uhuri mudžadala ja gleda din ameno i da na džetumu rasule faqaddimu baina yedein jwabakum sadaka O vjernici kada hoćete da nasamo razgovarate sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, faqaddimu baina yadayni džvaatun sadaka. Prije nego što sanije razgovarate, dadnete sadaku, u delice sadaku, to je dana naredba. onda došlo neka derogacija. Derogacija tog ajeta, shfaktum e taqaddimu baina yadayni džvaatun sadaka. E, jel vam zar vam je teško da dadnete prije nego što razgovarate sa poslanikom so da razgovarate sa njim da danete sadaku? vez lem taf'alu wataba Allahu aleikom kaže ako to ne uradi Allah vama oprosti kaže faqi Allah šan će vama oprosti faqimu salate wazaka da obavijete namaz arti zakat sa ovim ajetom derogirano va propis derogirano usta Nije ne s neki drugim propis znači poništene taj propis a ostao je kur'anski ajet znači posle doj može reći pa dobro kakav je smisao daovi ajete što nam ostalo što da čitam ho i tako dalje <clears throat> seđi sprime da se da se navede da se navede da dođe derogacija nekog propisa u neki lakši. A to je ono što imamo vezano za post, u sura Bakara, "Ufilakum lejlatisiyam, rafa'tu ilanisaik." Dosvoljeno me kaže u noćima Ramazana, posta u noćima posta, odnosno Ramazana, misli se, "rafa'tu ilanisaik." To znači da imate intimne odnose sa vašim suprugama to što dozvola što znači da je bilo prije zabranjeno prije toga je bilo zabranjeno pa je došla pa je došlo znači ovdje kaže Fanusihad pa je do Iranu kaže kemakutiba alalini min qablikum ne ono vasoniyat da se naredju da se naredju ovaj znači bilo znači bilo u početku bilo je zabranjeno da prilazi pa onda je došao ajca kojima je dozvoljeno da prilazi dozvolo da prilazi svojim suprugama. Uh što znači da ovde znači plaćamo primjer znači, derogacije, znači derogacije jednog težeg propisa prema lakšem propisu. Onda derogacija u sličan propis. Sličan znači težinu, sličan a pa to je ono što smo rekli o promjena promjena pravca kible, fevalli fevalli bajak fe, uh, fe jašat al-masjidil Haram svoje lice prema strani Mešidil Harama. Uh, Imamo i propis uh, derogacije prema težim propisima. Kao što je propis uh, uh, vezan za žene koje učeni zinalog kada dođe Kuranskom ayetu Surne Saa, "wallati atina fakhsha ta min kaže, ajatu, mm. kaže one uh, žene od vas, kaže koji uh, koji dođu sa fakhishun to jest sa nemoran sa zinalog učeni zinalog. Fe teshidu aleihin arba'at minkum, kaže uh, četri svedoka da posvedočite u njihovo dijelo, fe shahidu fa amsikuhunna fil buyut i su se dokaz narod treba četiste doka 60ski tekst potvrđuje da da, da za senaut treba četsest doka kaže femsi kaže ako oni posvjedo, ako nađu četsest doka posvjedočije femsiku hunna fil buyut kaže zadržite ih u kućama prvi propis bio znači ne, nema kaže nema tamo znači zadržite ih u kućama onda je došao ajet ezanitu hazani fajidu kulla rahl minhum 100 gelda ako je u pitanju znači kuranski ajet sa kojeg derogirano taj propis ako je, ako je žena nije udata onda je 100 bičeva ako je udata recimo na kuranski ajet tamo što smo malo prije spomenuli što bio obljavan prije pa derogirano njegovo čitanje a to je shejhu be sheikhatu ida zene afer cuma afer jumuhu ma Znači tu imamo primjer propisa, znači sa, sa, la, sa lakših propisa na teših, došla deragacija. <clears throat> Uglavnom, po pitanju deragacije ja sam ove spominjao, znači imamo, ovdje je zanimljava stvara, imamo oni koji, eh, oni od učenjaka, mufesira, pogotovo, eh, pogotovo je, po navodi smo obtužali, mufesir Suddi, eh, poznat mufesir Tabina, koji je, kao smatra, Dželzi je smatra da on pretjerao u, osmatra da da su mnogi ajati derogirani gdje upravo mnogi ajati ne nisu u pitanju steroacija nego je određen taksi izbe da jani tako dalje u uh, do te mjere da je da je utvrđe, da, je, uh, da, je, uh, da je tvrđeno da je recimo ayet uh, to save da je ayet o ayet to save to znači ayet sabji to peti ajet surte uga da je on derogirao stotinu nešto ajeta kojima je naredjeno bilo u početku islama Damoli mans da zmoani saburaju i podnose t izjet i opođenje e, mušlika prema njima. I kaže e, znači skupina fesira tvrdi da je ovaj aj to save to je ajec surte obe, kojedan se da aško rummo fakto da muškine tako dali, e, da je taj aj je rogiral i za to zavo aj sapji. da je dogiraral sve osta ajt a uh, to, to je mišenje uh, jedini je skupina učenjaka to navodi Katherin to mišenje uglavnom ispravno je ovde znači ono o čemu druga skupina većina učenjaka to sva da ni reči o drogaci nego kad su u u teškoj situaciji kad su u teškoj situaciji misli se da nisu jaki nisu razvijeni tako dalje da su uh, po naosan poniženi umjesto gde žive da se onda drže a je ta sabora i podnošenja A kad dođu u stanje da imaju snagu, moć, državu i tako dalje, ono da se drži ajeta, ovog ajeta sejfa koji je, koji je su petog, peti ajet su ureteo B. Da se na to misli u stvari. E sad na kraju je ovdje da nabrojimo te ajete. Uh, ovdje na glas, naravno, ova tematika, pa ovo pitanje, uh, derogi, derogacije, ono se izučava, uči se znači, na islamskim universitetima, ne na jednom času, ne izučava se na desetak i više časova, znači, mi znam, možete sa jednim deštvom da ovo stvarite, kaže, evo, absolvirao sam ovo, idemo dalje handla. Znači, nije ovo smjena, samo kao primjer stvari koje muslima treba, znate, da ima neko osnovno poimanje. Sad kada bi neko rekao, dobro, koji su to ajeti koji su derogirani, znači ispravno, ona zna najbolje, znači da zaista derogirani ajeti u Kur'anu ne prelazi nekih desetak ajeta. Znači ono kad se stvarno utvrdi, analizira, oni i moj govor, da su ovo su mnogi učinjaci koji su de, u, de, u detalji istražili pitanje, znači da u stvari derogirani ajeti ne, ne, ne prelazi nekih desetak ajeta e on ti znači neki je šilas više neki manji ja sam imam utivu, svoju u svojoj poznato gledatka navodi 21 derogirani ajet sin opet navodi mnogi odni da ima razilaženja dok je je naći navodi manje neki više uglavnom znači ispravno je znači da ovda nije riješ o mnogo o mnogo ajeta sin da te ajete treba znati klasičan primjer je toga uh, ti derogirani ajeta <kluh> uh, recimo primjer uh, A ajeta u koji, kojima me doša naredba da se dadne vesijet u naslijest svojoj rodbine. Kutiva adekum ida hadara ehadekom od maut, interke hajire nil vesije, kaže, propisuje se nekome od vas, kada mu dođe smrt, čas smrti. A kaže, interke hajire nil vesije, on ostavi vesijet, ima vesijet, ka lil vali delio krabin, da mora napisati vesijet roditeljima i bližoj rodbine. Zatim je ovaj hur'anski ajet derogiran. Čim je derogiran? Isprano je, znači skupina činaka kaže da je derogiran ajetima o naslijedstvu. to su tri ajet, to su ur nisa. Ona duža ajeta, o kojima je spomenuto ko naslijeđi i šta naslijeđi. Skupina činaka to smatra. Dok, dok druga skupina činaka smatra da je ovaj ajet derogiran sa sunnetom, sa verodostnim sunnetom u hadisu. Uh, vjerodostanim hadisu u kojim je došao sljedećeg Budaudi, Tirmizi i ostali, kao ina lajqadātā uh, kule zhi haken hakao Allah Češanu je zaista dao svakom onom ko ima njegovo pravo, kao šfe nema vasijat ili varis, nema oporuke za nasljednika. Nema oporuke za, za kojih nasljednika? Onom koji je došo u kuranskim ajetima, uh, ko nasljeđuje po kuranskim ajetima, za njih nema oporuke, nego oporuka za one koji nisu, došli spomenuti kuranskim ajetima koji su uh, pravi nasjednici i to ne, ne smije da prelazi više od jedne trećine kao što došlo u hadismu Tefagan Lig pojašnjena. Znači ovo je jedan primjer to kuranskog ajeta koji je derogiran, znači betara 180 ajet. Dalje sljedeći primjer, znači primjer posta. Hvala jedineju ti kunehu, fidje, tamo skin. Znači ajet 184 betare u kojima je došlo da oni u početku, znači posebno prepisivanja posta, oni koji, koji teško podnose post da daju fidju pa je to derogirano sljedećim kuranskim ajetom fa ma shahide minkum usharafa onako bude od vas uh, prisutan u svom mjestu mjesecom ramzana neka ga posti naredba je došla uh, sin da imamo na nas od izvoje ka smatra da ovaj ajet derogiran da se on odnosi na, na starca i staricu koji su godinama da oni stvari imaju imaju mogućnost mjesec, uh, posle mjeseca ramzana da uh, da daju fidy što je poznat propis e uh, također sljedeći ajet koji koji derogiran a to je ova što znači što so spominjimo u pitanju i ta žene Valadina i Tabafem Neminkum rune, yadharun azwaj wa siyatal azwaj. Kaže oni koji čiji muževi umru oni koji umru i ostave žene pardon oni ostave znači ostave žene poslije njih kaže wa siyatal azwajihim, vasiet znači treba da da da, da naprave sijet za za za svoje supruge kaže meta anil halle gairi khraj znači da da izdržava da ide bude izdržavanje godina dana da se ne izvode, istiravaju i iz iskuče pa je to derogirano to to je bekara 1040. pa je to derogirano iz sljedećim ajetom iz bekare 234. odla dilo to fauna je to je to fauna minko je da runa je važan Inne, erba I da robas na biernse fuši hin vaša. Nač oni koji koji umru i ostale žene, kaže neka priček imaju, neka čekaju, kaže četiri mjeseca i 10 dana. Uh, Odnoči oko ovo derogacije ovog Ajta, da na većina učenjaka anatomije ispravno ispravno stav da je, da je ovo potvrđana derogacija ovog Ajta. Takođe derogacija na su u zadnjim ayatima sure Bekare, wa intubdu ma fiyen fusikum au duch fuhu bihilla. Kaže wa intubdu, ono što pokažete, ono što što je u, što je u vama, u vama samima ili kaže što sakrijete, zato će vas Allah džashanu sve sećvanračun. I poznato, sunet, kako pojašnjeno pa to, kako je to teško palao s pravom, pa je taj, ajde, derogiran sljedećim, ajde, to je znači 284. i 286. ajde, zure, berkare, derogiran, laju, kjerni, pulao, nepsen, idlavos, alašano ne opterećuje čovjeka preko nje, osobu preko njegove mogućnosti. I taj, ajde, je derogiran. Također, derogiran, ajde, ajde, ovo što smo malo prije spominjali, po pitanju žene, oj, la, ti, ja, ti, ne, fahišete, minni sajko, one žene koje učine nemorals i od vas kaže dovedite četiri pod da tek poslijedući četiri sedoka a pa ko posljednji raz što je u kućama sve dok Allah njih u smrtne tako dalje evo je Allah da bude bilo je nađe njima drugi izlaz pa je došla derogacija tog ajeta nađe njima drugi izlaz znači u suri nur e zani e zani to baš zani do vani, mjeta, čelde, pa je do kolee badi min huwa 100 tajuda pa derogiran sa ovim ajetom i derogiran sa sunetom odniji drugi propisani za za za za, za naučara iz naučaoka takođe ajet koji derogijan bi jako minkum mi sheruna sabiruna je glumetet ajet koji se spominja u suri u suri Enfal 65. jaj, derogiran je sa 66. majtom. <gledan> Ona še sada vam ulakšava, znači svedeno je sa 1 na 10, sa 1 naprema 2, da se ne smije napustiti bojno polje. Također žanci navodili da je derogiran kur'anski jaj po pitanju džihada infiru, hifafu, vasiqalen, borite se bili stari ili mladi, bogati, ili siromašni, svodno tumačenog kurhanskog ajeta, pa je, znači, svi se moralo bila u početku naričati svima da idu u džihad, za vrijeme poslanika sanat, pa je onda, pred kraj njegove smrti, došla, došla olašica, lisa ale al du'afaae walal merda i tako dalje, onaj kurhansk ajet dugi, nije, na oni koji su slabi, koji su bolesni da idu u džihad, znači oni su uz vjetak derogirani, ovaj dio, ali, u stvari, došla je druga derogacija ispravnija, a to je, na kraju, uh, u predzadnju uh, stranice od Surije, Teube, a vama a vama kanu mu'minun ali yanfiru kafe nena svi mu'minima da idu da ima opšta da idu svi u jihad znači sa ovim dijelom ajete da rogiram da svi obaveza svi da idu jedan neko da jedni ostanu za izašanje održanje obaveza sa su ništa ostane a drugi da budu izabrani idu znači to sti neki 1 2 3 4 5 6 7 8 aj tako se spomeno prije toga spomenulo devet aj devetajt po pitanju Sardakej. Eh, također, ovdje... Eh, Samo malo da vidim, po pitanju je okretanja Betul-Maxu sa deset, tu je neki, znači devet-deset ajeta za koji se može, ono, većina učenjaka na da je derogirani, iskla da su derogirani ajeti. Mimo toga, znači, ima veliko razlijedno učenjacima oko ostali drugi ajeto koji ima postoji derogacija ne postoji derogacija. Molim, vlađa Šano, da poveća fiku vjeri, da se učinim svojim, iskreni svo, svojim iskrenim vjernicima, da nam podigne deređena hiretu eh danas kupis sve zajedno usmejjednito kada su svane Allahu mabedham tikashadan la nesekurku tugo in